Du lyssnar på Tolkning Pågår, avsnitt 15. Idag pratar vi om hur predikan kan landa i kroppen, om hur Gud blir kropp och hur krig och flyktingströmmar påverkar vår läsning av julevangeliet som är texten som vi jobbar med. Låt oss börja!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 Tack så mycket. Vi sitter här på församlingsexpeditionen i Genarp och jag tittar ut över landskapet och känner hur julstämningen på något sätt infinner sig här i rummet när man hör den här texten som jag har hört som barnsben. Det är, jag antar att det var den första bibeltexten som jag säkert hörde. I min familj läste vi alltid julevangeliet hemma. Så att det, det har liksom funnits, har funnits med. Hur är det med dig, Alexander? Har den här texten funnits med länge för dig? Ja, jag är ju i stort sett uppväxt i kyrkan får man säga. Min mamma är prästbarn. så att, eh, Jag är uppväxt det här med att gå i kyrkan. Min mamma sjunger kyrkokör. Och man satt där och eh, ja, tittade på... Jag är, jag är uppväxt i Malmö så att jag satt i Sankt Andreas kyrka och tittade på den här fantastiska moralmålningen. Om det sen var där jag hörde, hörde just det här evangeliet, julevangeliet först, det, det kan jag inte svara på riktigt. Jag har mer egentligen minnen av, av det från Norrköping där jag växte upp. Och ja, det är ju liksom fantastiskt för jag har nämligen varit i Israel precis och... Så alltså någonstans säger du så här, när vi tänker jul då som du säger så tänker vi Sverige, det ska vara kallt, det ska vara mörkt, nu sänker sig ju ljuset utanför fönstret, mörkret gör sitt intåg, det ska helst vara... Om inte snö så ska det vara rimfrost och liksom mm. det här för att få den här julkänslan. Och så tänker jag tillbaka nu på mina tre veckor i Israel där liksom solen sken varje dag och det är liksom varmt och det är skönt. Och det är så långt ifrån svensk jul och vinter som man bara kan komma. Och det, de här kontrasterna, de, de gör någonting med en. När man liksom ja man hör det här julevangelet man vill sitta där i Sverige i sin mörka kyrka med tända levande ljus och det ska vara en särskild stämning som, för att man liksom ska uppleva det här och så tänker jag då på tänk mig om du hade suttit i en kyrka i Jerusalem och hört samma ord de skulle, liksom ha, de skulle ha landat på ett annat sätt fått en annan resonansbotten tänker jag det är spännande tanke tycker jag Alltså, och jag har också firat jul någon gång utomlands i Marokko eller vad det är, precis. Och jag kommer ihåg att man fick helt andra, eller det var över 13 helgen när de vise männen kom och så där. Det blir något helt annat faktiskt. Alltså vi, det här med att julen associerar till, till så mycket som egentligen inte nämns i texten heller, faktiskt. Mm. Också i våra julspel och sånt med åsnor och, mm. och allt vad det är. Men... men, va, men Ibland kan det kanske också skymma vad, vad handlar det här om egentligen kan jag tänka. Mm. För att vi, vi tappar bort oss i, i våra lite där nostalgiska tankar kring julen och så. Och det tycker jag väl att det är det svåra och, och, och just det här att det, det är en text som ju faktiskt väldigt många människor har hört det finns ju många andra bibeltexter som vi predikar över som inte är så kända som, som människor inte kanske då vid första lyssnandet känner att ja, men det här har jag hört förut, men detta är någonting som de allra flesta har hört förut och då är det just det här, vad är det var, var landar det här någonstans hur ser liksom, det här ramen kring liksom, the setting och allt det här och, och, och det gör också att jag tycker att det är predika därför att jag tycker att det lätt kan bli det här lite sockersöta. Mm. Det ska vara fint, det ska vara mysigt, det ska vara stämningsfullt. Och samtidigt så tänker jag att berättelsen som den utspelar sig, utspelar sig i Palestina- eh, som var ockuperat av romarriket. Det var liksom ingen, ingen dans på rosor. Eh, Maria och Josef har vandrat då från Nasaret till Betlehem som är ju en, faktiskt en ganska rejäl sträcka som de har förflyttat sig. De har fått barn i ett stall. Alla som har fått barn överhuvudtaget vet ju att det inte heller är någon dans på rosor och att ligga där i, bland halm och djur och så. Och, och, och... och blod och smuts och jag menar allt vad det kan ja, vara precis. Va? Ja. Och, och bara det, menar, de flesta i Sverige har ju blivit förlösta på, på ett sjukhus med barnmorskor och ja, det, och det kan vara obehagligt och smärtsamt och jobbigt och så här så äger det rum som du säger, smutsigt och hur, hur, ja, det, det kunde ju vara som helst kunde jag ha hänt. Mm. Kan man göra något av det i predikan? Alltså, för det är ju det här som är lite svårt Kan jag känna att Samtidigt vill man ju inte ta bort det som vi alla behöver Nej. Friden, lugnet Alltså den här känslan Som vi också vill ge Och som också är givelens evangelium Men kan mm. man ändå i predikan tror du, Hitta någon väg För att ändå få fram det här andra? Jag tänker att man kan kontrastera det För jag tror att det är viktigt Alltså jag tänker aldrig mindre än hopp Alltså någonstans är det väl så När vi förkunnar aldrig mindre än hopp alltså, det, det måste ju vara så att när vi alltså, Jag tänker också på Biskop Johan då, som har det här med, med Jordens salt, världens ljus Jordens salt, världens ljus alltså, Vi behöver ju det som lyfter oss Som får oss att hoppas Som får oss att längta Och samtidigt så behöver vi den andra biten då, Som kan, kan balansera upp så att vi, in, vi får varken hamna i för mycket Det här kritikträsket Eller för mycket av mysträsket utan Nej, man får hitta det. den balansen. Och då tänker jag att, att, att, att berätta kanske, jag, jag tänker nu vi har ju, det är mycket som händer och Syrien är ju, är ju mycket på agendan. Och vi har nu det här i Sveriges Kristna Råd och Svenska Kyrkan då, som heter Juluppropet då, som ju på något sätt handlar om inte så mycket att ta ställning för för, för för eller emot flyktingar, men för en human flyktingpolitik och där barn inte hamnar i kläm. Därför någonstans är det ju så i, i i så är det barnen som, som får betala ett, det högsta priset, tror jag. Och att någonstans försöka hitta det, att kan vi lyfta barnets perspektiv i den här berättelsen eh, på ett sätt som gör att barn är någonting fantastiskt, men det är också oerhört sårbart. Mm. Och det är väl också berättelsen om Gud, mm. som både är stor och otroligt sårbar. Mm för mig blev det tydligt när jag höll på med julspelen nu i, i Verby och vi hade en, en station då där barnen skulle gå förbi en, en skattskrivare och få ett sånt här B för Betlehem stämplat på handen och så och, och det var ju lekfullt men, men plötsligt så liksom slog det mig att, att det är ju liksom det här med passkontroller byråkratin, man ska genom en spärr, det är ju en sån verklighet för många barn Mm. Som jag aldrig jag som barn råkade ut för Eller inte så många kanske Där jag bor och sådär Men, men där, för många är det verkligen en verklighet Det här mm. att evangeliet Står ju hela tiden i kontrast med någon slags Ganska karri verklighet, både för Josef och Maria Och för, för människor Naturligtvis som flyr från Syrien Och, och så Mm. Och det är ju inget nytt på ett sätt Men ibland kan man få det där att, att insikten Slår en vid en sån händelse När man så barnen sträcka fram handen Och får en stämpel Och, och att eh, mm. Det var ett spännande julspel Det var väldigt bra just För jag tror att det, det gör också att Mycket av det här Och det, det tycker jag kanske är en utmaning Med vår ska tro överhuvudtaget Den blir så väldigt vad ska jag säga, huvudfixerad Det mm. handlar så mycket om tanke Förnuft eh, men ibland måste man också känna det i kroppen. Och då blir det väldigt påtagligt mm. det här med julspelet. Alltså något så simpelt som att, att man går förbi ståthållaren och får någonting stämplat på handen. Då plötsligt blir det just det. Alltså det tycker ja, jag är uppvaknande. Mm. Alltså man känner i hela kroppen att ja men usch, så här obehagligt kan det, kan det vara. Mm. Och vad händer då? Nu var det en hand, nu kanske inte handen kan bli fel. Men vad händer när jag visar jag har inte rätt identitetshandlingar med mig. Vem är jag? Mm. Um. Och när du ska gå igenom En, en åldersbedömning mm. Exempelvis och så ja, Och jag vet inte exakt hur det går till Men det är ju väldigt integritetskränkande På något mm. sätt Alltså mm. det här att, att hela tiden och, och Utan att säga vad som är rätt eller fel Jag vet inte, det här är ett komplext problem Men det är ju ändå mm. människor som är i den situationen I vilket fall precis som mm. Du var inne på tidigare Oavsett vad vi tycker om de politiska lösningarna Så, så är det ju ett en plåga för de som genomgår det mm. på något sätt. Mm. Mm. Och Jag tänker på Gunnar Edman författaren har ju skrivit en, en, en diktstrå som heter Barnet buret bär den vuxne. Och ja, det tycker det. Jag, jag tycker det är en sån där fantastisk nu tänker vi kanske inte det och, och när vi pratar om flyktingbarn så är det ju ofta då, ensamkommande flyktingbarn så kanske det är ensamkommande flyktingungdomar för det är ju i regel inte små barn. Men, men vi är ju trots allt barn upp till det vi är 18 år. Men just det här, barnet buret bär den vuxne. Alltså vad betyder det? Det vill säga vi behöver bära barnen, men barnen bär också oss. Så att barnen är ju liksom en... Alltså, vi behöver barn. Mm. Vi måste bejaka barn och mm. låta barn få vara barn. Och jag har inte heller någon, någon åsikt i den här åldersbestämningen. Jag tror att det är otroligt delikat att bestämma en människas ålder. Mm. Man kan säkert ta fram fantastisk teknik eh, och sen är det ju också så att vi är otroligt åldersfixerade i vårt land man ska sant. veta på minuten när man är född liksom du är född 21 och 38 det, det och det datumet och det, för de flesta är man har inte den precisionen som vi har och man kan fråga sig är det viktigt? Mm. det är ju intressant och det här med skattskrivningen måste ju vara mm. ett sätt för att att liksom röra sig åt vårt byråkratiska håll så också skulle man kunna säga Särskilt. och verkligen få koll på det här och så, mm. och, och mitt i detta så, så kommer, kommer Gud mm. utan å, å, någon maktposition mm. det är en, ett, en starkt budskap om, om vad som är viktigt i livet, så säga, mm. tänker jag och, och på något sätt att hela tiden kontrastera detta då, alltså Gud kommer kommer som ett litet värlös barn, föds i ett stall i ett land som är ockuperat av främmande makt man kunde ju tänka sig att man hade valt ett annat ett annat scenario för sin entré och det, det, det säger väl mycket om, om julens budskap det säger väl väldigt mycket om vår tro alltså mm. detta med den anspråkslösa guden eh, gud kommer inte med makt och myndighet eh, även om gud naturligtvis har den typen av attribut också eh, och, och, och vad gör det för, för vår tro vad får det för konsekvenser Mm. En sån konsekvens som du själv var inne på var, är ju det här med kropp, tänker jag. Att, att tron får kropp, att det inte bara är huvud på något sätt. Om man bara leker vidare med den tanken är, ju, är, ju, är det ju helt enkelt så att när du möter ett barn så gör du ju inte det bara med intellektet så att säga, utan automatiskt så, så är det andra saker som blir viktiga. Hur du rör dig, hur du, hur du pratar och ja, men sådär. Ja, så det är väl det som är, det som är väl fördelen med barn. att Med barn kan man ju nästan aldrig förställa sig. Utan barn är barn. Och barnet gör någonting med oss i mötet. Och barn är precis som du säger kropp, själ och ande. Mm. Och, och det, går inte, det går inte bara att vara huvud då. Och det är väl också en bra lärdom eh, att bära den vuxne. Alltså, vi behöver vara mera kropp. Mm. Och, och tänka kropp och inte bara intellekt utan både intellekt och känsla och kropp och det är ju någonting också som, som, som vår tro behöver ta till sig, och vår kyrka Absolut och jag tänker att de kroppsliga behoven är något som, som vi som är privilegierade kanske ofta inte tänker på hur tillgodosedda de är, alltså det här också med att födas mm. i en med varmvatten och, och ett tak över huvudet och sjukvård och, och sådär. Alltså, och då kanske man inte ens tänker på det. Alltså jag tänker vilket privilegium vi har som får de behoven ganska väl tillgodosedda i vår del av världen. Mm. På något sätt. Det här med kroppen och det gör att vi också kan då får vi också möjlighet att använda intellektet och jobba med det. Mm. Kom ihåg från psykologin och så, den här Masslovs behovstrappade det. Det När man får de basbehoven mm. Tillgodosedda, då kan man också jobba Med påbyggnaden på något mm. sätt Barn som inte får mat För dagen eller så kan ju inte heller Använda huvudet så här. Mm. Det var bara en tanke jag fick av det här med Kropp, barn, hur möter Gud oss Vad är viktigt så att säga mm. att, vi, att vi tar hand om våra kroppar också Att vi mm. är en kropp Ett folk, att vi Just det, mm. precis. Men mm. det där är ju... Det är ju ändå, alltså jag tänker att vi behöver bli påmind om det. Därför att jag tänker jag var i TC för många här en år sedan. Eh, och, och just det där faktumet... Eh, det var ganska sunkigt så där. Man skulle gå och duscha och plötsligt vrider man på kranen så kommer det bara kallvatten. Mm. Så tänker man, nej men oj, liksom, jag, jag, jag provar en gång till. Nej, det kommer fortfarande bara kallvatten. Nej, ska jag duscha i kallvatten? Ska jag tvätta mitt hår i kallvatten? Och det där var så där ganska jag var där en vecka och så hände väl det där liksom flera dagar i rad. Jag tänkte, nej men vad, detta, är, detta är fruktansvärt, så jag har långt hår också så skulle jag tvätta håret i det där vattnet? bara. Oh! Mm. Men det som jag tyckte var det som sen var positivt för sen, en, om det var på helgen så kom det här varmvattnet då. Och då var det verkligen så här nej men prisa Gud här kommer varmvatten. Och det på något sätt Det fick mig att tänka just på det här kroppsliga Att, att vi tar så oerhört mycket För givet mm. Varje gång jag vrider på kranen hemma hos mig Så kommer det varmvatten jag, Det är sällan som jag behöver Utan det är också på en väldigt intellektuell nivå Som jag kan konstatera att nöden i världen är stor mm. eh, Och jag förstår det på ett intellektuellt plan Men jag kan inte riktigt känna det Därför att jag har inte varit utsatt för det Jag har inte varit hungrig jag, har aldrig, jag, jag vet inte vad äkta hunger innebär. Det är klart att jag var lite småhungrig. Men jag vet inte vad äkta hunger innebär. Jag vet inte vad svält innebär. Jag vet inte vad det innebär att inte få rent vatten att dricka. Jag vet inte mer än min lilla tc upplevelse Jag vet inte vad det är att, att vrida på kran. Det kommer inget vatten. Eh, eller jag sticker in min kontakt i hålet. Det kommer ingen elektricitet. Eh, och, och det där att, att på något sätt känna det med hela sin kropp. Det gör också att man tror jag, kan känna en annan solidaritet. Den är Inte Nej, det bara på jag. det intellektuella planet Utan det är faktiskt Verklig fysisk solidaritet mm. Och Gud vet så att, för Och det, Gud det som vet. hände då i evangeliet Att mm. nu börjar också Gud sin resa mm. Att veta att är kropp att, med, med, med de med sämsta förutsättningarna Med just de sämsta ja. förutsättningarna då, mm. inte, Han föddes ju inte som skriftlärd i templet Eller vad det nu kan tänkas Att han skulle kunna bli Utan, utan verkligen börjar han från ett, noll, ett ganska ett minusläge mm. skulle man nästan kunna säga ja va? absolut och det slutar inte bättre hans liv nej det vet vi ju sen då utan, utan med, med hela mm. lidande paketet och mm. också får utstå det som, som med tanke på Syrien många utstår det så att säga av mm. lidande och sådär och att det är kanske också ett sätt att ja, men det här med att bli kropp mm. har ju genomsökt vårt samtal här mm. på ett, på ett väldigt konkret sätt mm kan man gestalta det i predikan på något vis? Det är inte så enkelt egentligen. Nej, men det är ju inte så enkelt, därför att predikan på något sätt så väldigt ofta utgår från det talade ordet. Mm. Eh, alltså, och, och vad kan man göra för att det skulle liksom vara mer kroppsligt? Eh, det, det kan man fundera mycket kring. Mm. Och alla kan ju inte börja med heliga danser heller, och kanske Nej. inte bara sådär på, på studs. Eh, för det, annars tycker jag att det är ett bra sätt det här att använda sin kropp och att ha det här med, men det rör ju inte så mycket prediken det rör ju egentligen själva gudstjänstgestaltandet överhuvudtaget att få en rörelse i, i mm. gudstjänsten Men att tänka in olika känslor i predikan mm. kan man göra jag menar, mm. en text läst eller talad kan ju jobba med ett känslospråk läser du en en bok, en berättelse, så kan mm. du ju få känslor. Känns, alltså det tar ju mm. nästan kropp då också i, i dig. Just det, och En bra precis. predikan kan ju också. Mm. Som inte bara handlar om någon slags teoretisk form, utan verkligen dra med dig kan ju också sätta sig i din kropp, tänker jag. Mm. Så det, det kanske är en utmaning är bra. som inte jag ja. alls behärskar fullt ut på något sätt. Men, men det är en utmaning att tänka in sinnena mm. också i, i ens predikan, tänker jag. Men det är spännande. Att, att jobba med sinnena Alltså mm. fundera på om man kan, kan man kan man lägga det på en nivå som gör att man kan På något sätt trigga Trigga sinnena ja. det... Vad luktar din predikan ja. Och, och så, smakar det någonting ja. det, det tycker jag är det, De bästa predikningarna Drar ju också in sinnerna mm. I det hela och i kombination Med intellektet som ju faktiskt också är en del Av kroppen tänker jag ja, ja, Inte det... allt utan bara en, en del men mm. ändå Precis Mm Ja. Och just det här kroppen är klangbotten på något sätt. Så att de, om nog både intellektet och kroppen kan vara en gemensam klangbotten, då det blir ju en, en fullödigare upplevelse mm. kan man säga. Mm. Ähm. Och det är ju sjukerummet fantastiskt. Mm. Också med sinligheten som finns i sjukerummet som du inte kan få någon annanstans på det sättet, äh. tänker jag. I också dofter och synintryck. Och, och allt vad, vad kyrkorummet bär sången, mm. klockorna ljuden, alltså det är ju det finns ju inte någon annanstans mm. det, det kan du ju inte få på en TED-föreläsning på en internet hur bra den än är alltså eller så. Mm. utan den här live-tjänsten som finns i gudstjänsten det tror jag vi, vi ska också vara lite stolta över på något mm. sätt att, att det, är något, det är en unik upplevelse ja. Mm. ja det är det verkligen mm mm du har ju predikat över den här texten många gånger. Ja, det har ju blivit några gånger under åren. Jag tänker, har du någon speciell... Vi har ju pratat om kroppen och sådär, men har du, har du börjat dina predikoförberedelser än? Det ska i sanning sägas. Nej, det har jag inte gjort. Nej, inte så det är, väldigt, det är väldigt bra nu ja, att vi kan ja, prata här nu ja, så vi får en, en, en ingång i, i det. Nej, det, det är ju nu, nu, nu så att jag just liksom, nu följer ju det här kvarin var stått i Syrien. Nu kommer ju Syrien ja. upp här på, det på, ju, liksom, på agendan. agenda. Eh, är starkt att ja. tänker på det så, ja. så. Mm. Sen tycker jag väl att i år har jag, har jag en del gratis, eftersom som jag har varit i Israel. Så någonstans det här bara apropå kropp och på, på det fysiska, så den, det fysiska avståndet då. Sen tycker jag ju att det är så intressant då att man, när man säger här till exempel att man man går från nasaret i galileen upp till judeen till davids stad betlehem jag tycker förstås att man går ner jag förstår jag för jag har inte alls. jag har inte varit där så jag har ju inte det men... nej alltså saken är ju den att eftersom nasaret ligger norr om jerusalem vad kan, ja, nu kan inte jag säga exakt avstånd men säga att det kanske är 8-10 mil emellan. Så för mig är det så konstigt det är ungefär som vi skulle säga att vi går ner till Stockholm. Vi går väl upp till Stockholm. För ja, det, det hade ligger, låtit jättekonstigt. För det ligger ja. norr om och därför mm. är det konstigt eftersom Nazaret är norr om Betlehem och Jerusalem så tycker jag att det skulle vara att man går ner till Jerusalem. Mm. Eller Betlehem då. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Så, så bara mm. det för mig är en, en sån konstig Kanske man inte kan spinna på det i sin predikan, men nej, jag tycker nej, men det är det... lite spännande ändå att även om man inte har varit där och kan se platserna, alltså bara titta på en karta. Mm. Alltså se, hur ser det ut? Liksom mm. hur, vad, vad, vad talar vi om för avstånd? Eh, man kan ju göra en egen jämförelse. Om man då kollar upp avstånd kan man tänka att oj, det är som om vi skulle ha gått från den punkten till den mm. punkten här i Sverige. Jaha, vad, mm. vad, vad, vad, vad, gör det någonting med oss? Mm. Jag Nej, och det är också, också... ett sätt att, att göra texten konkret och ge den kropp mm. att, att förstå det här mm. på något sätt. Det är ju också någon slags ofrivillig pilgrimsvandring kan man ju säga. Mm. Nu var det ju inte så att de tänkte att vi är pilgrimer som är på väg. Men man kan ju på något sätt också få in det här pilgrimstanken i det. Vi är, vi är på väg mm. någonstans. Mm. Fysiskt eller... Mentalt eller andligt mm. Jo men rörelsen finns mm. där mm. Och så hela tiden den här pendlingen Tänker jag mellan Osäkerheten Men också att hitta tilliten i det Var inte rädd Och, och mitt i det här röriga scenariot Så finns ändå den här Tilliten till Gud mm. Och så, precis som i våra liv mm. Vi vet inte hur det slutar Av att vi är på väg Det är skrämmande på alla sätt och vis Men samtidigt kan vi under stund Hitta de här punkterna där vi vilar någonting. Mm. Det är väl det som är också är gudens budskap, tänker jag. Att, att hitta det där stället under vår, vår vandring på något sätt. När vi, mm. när vi känner att, att Gud tar plats också i vår kropp och i våra liv och mm. i vår verklighet. så mm. Mm. Frid, alltså med andra ord. Ja, stund, under stunden <laughs> på något sätt. Så hittar man de där rastplatserna av, av frid kanske. Mm. Mm. Som vi hoppas att Josef och Maria också gjorde i den stunden när Maria tar allt i sitt hjärta och någonstans mm. kanske förstår. Mm. Alltså jag tänker ju, det för det här, på något sätt det här ser en helt annan scen från förklaringsberget tänk, tycker jag också är så talande. Det här att man, man går upp för berget och så, så hittar man insikten och sen går man ner och då är allt som vanligt igen. Att, att den pendlingen hela tiden finns i våra liv som troende tänker jag. Mm. Vi hittar och sen går vi vilse. Men vi har också någonting som vi kan hitta tillbaka till, eller hitta igen, eller så. Mm, mm. just det. Mm, vilket spännande samtal som också gick väldigt fort. Ja, men det gör det. När man, när man har bra samtal, då går, de, då går de undan. Precis. Så tack Alexandra för ett bra samtal. Tack och, Ola. Jag passar på att önska alla lyssnare en riktigt god jul. Och. Eh, Kom till kyrkan och hör mer om julens evangelium och hur det tolkas. Tack och hej!